de ő elment, és sosem derült ki, mi történt kettőjük között. Még ölelkeznek, amikor Sigridur kilép a szövetkezeti boltból. Addig az irodában ülve a könyvelést bújta, vagy valami hasonlót. Zúgott a számítógépe, készfogással üdvözli Matiaszt, Bicent Elizabetnek. Nem csekészség ilyen közel látni ezt a két nőt egymáshoz. Igazából több, mint amit el tudunk viselni. Sigridur úr beszél, Matthias hallgatja. Ránéz, úgy tűnik egyetért. Felel valamit, és Szigrid úr felnevet. Elizabeth mintha mosolyogna, lesüti a szemét. Aztán Szigrid úr újra kezet fog matthias -szal. egy pillanatra Elizabethre néz. Majd visszamegy a szövetkezeti boltba, az irodába, bezárja az ajtót. Matthias fogja a kopott bőröndöt, Elizabeth-tel bemennek a kávézóba. Leülnek, kávét isznak, szárított birkahúsos lapos kenyérrel. Döbbenetesen jól nézel ki